Capitolul 7. Strategii suplimentare de poziționare 1. Strategia bazată pe inovație Probabil cea mai eficientă dintre toate strategiile de poziționare. Diferențierea prin inovație este și cea mai dificil de susținut în timp, dar dacă reușești, această strategie îți va permite să schimbi radical jocul dintr-o categorie sau să fii primul dintr-o categorie nouă. Realiz vorbind, trăim într-o lume și eu, cu numai câteva companii capabile să genereze inovație constantă, cum susții o poziționare de inovator, fiind mereu cu un pas înaintea tendințelor și fiind primul care introduce un produs inovator în categoria ta. Această strategie necesită de asemenea capacitatea de a răspunde repede la mișcările concurenței. Giganți precum Microsoft, RIM, Sony și Nokia, care erau odată percepuți ca inovatori ai piețelor lor, se zbat în prezent pentru a-și defini avantajul competitiv tocmai din acest motiv. Decizia de a ignora ceea ce era evident și incapacitatea de a ține pasul.